Підступна. Вона ж не втікачка. Все, що вона мусила віддати родині, вже віддано. Тепер треба дбати про інших і про своє життя. Можливо, довге, можливо, ні, але про своє. Аби воно не перетворилося на той плакат, на якому зображена лише її гарна оболонка. Андрій був вдома. Спустився до неї з Сашкової кімнати. — Поглянь, що знайшов, — сказав, тримаючи в руці книжку. Не хотів би, щоб він це читав. Він надто вразливий. Ельміра поглянула на книжку. Це був аеропорт Сергія Лойка. Це я дала, вимовила сухо. Вважаю, що її варто прочитати кожному. І вразливим також. Андрій знизав плечима. Я так не вважаю. Досить з нього і телевізійних новин. Він допоміг їй роздягнутися. Вона мовчки прийшла на кухню, налила собі склянку води, сіла. «Як твої ноги?» – запитав він, сідаючи навпроти. «Останнім часом ти кудись все бігаєш, і куди поділися твої печворки? Без них порожньо». «Печворки? Ти тільки помітив?» «Тобі порожньо», – посміхнулася вона. «Вони давно вже воюють. Ми продали їх за аукціоном. Тепер це біноклі, прилади нічного бачення, ще щось не знаю». «Ясно», – сказав він із похмурнів. Я би не хотів, аби ти занурювалася у весь цей жах. Я надто вразлива. Андрій уважно поглянув на неї і наполегливо повторив. Я би не хотів, аби у нас в домі було те, чого мені вистачає на роботі. Вона кивнула. Так, розумію, тут мусить бути все як завжди. винограти, і вино, мети, і молоко. Ти на це заслужив? Ну, приблизно так, мугикнув він. Але я ще ні сказала Ельміра. І відчула, як її шлунок, нирки, печінку і все, що було всередині, стиснув холодний кулак. Тут і тепер. Він знову знизав плечима, мовляв, думай як хочеш, і підвівся. За останні два місяці це були найдовші репліки, якими вони обмінялися. І він, певно, не хотів заходити далі. Сказав, пішов. Не вийде, подумала Ельміра. Тут і тепер. Зробила ковток зі склянки, і крижаний кулак трохи послабив свій тиск. «Сядь!» – попросила вона. Сів, поглянувши на годинник. «Так, звісно, він завжди спішить. Туди!» Ельміра посміхнулася. «За кілька днів я виїжджаю до Артемівська», – сказала якомога спокійніше. «Боюся, що у тебе будуть чергування, і ми не попрощаємось». Вона хотіла сказати щось інше. Обмірковувала перші фрази всі три години по дорозі додому, думала, з чого почати, накручуючи кілометри, вирішила, що почне з чогось більш пафосного, мовляв, у ті часи, коли про війну, про обов'язок, про відповідальність. Єдине, про що мовчатиме, так це про їхню особисту ситуацію про це ані пари з вуст, адже тоді він точно подумає, що причина саме в цьому. А вийшло так Просто і одразу. Не давши йому перепочинку для осмислення, додала. «Виїжджаю в складі бригади стоматологічної допомоги головним. Все вже вирішено. Дозвіл є. Машина обладнана. Медикаменти на перший час я дістала». Пауза тривала кілька секунд. «Сподіваюся, це жарт?» Потім криво посміхнувся. «Невдалий». Вона похитала головою. І раптом зрозуміла, як втомилася. І як нині втома спадає з неї, мов слюдяна обгортка. «Це не жарт!» «Це не жарт!» – сказала твердо. Так, що він закляк перед нею, а потім закричав. Власне, так, як вона й передбачала. «Ти здуріла!» Потім зовсім так, як вона і уявляла, розсміявся. «Зуби лікувати? Бригада! Головна!» Крижаний кулак знову стиснув її нутрощі, але вона здолала біль, адже давно звикла відчувати його. А цей фізичний біль був зовсім не страшний. Так, саме так. Розумію, що у порівнянні з тим, що робив і робиш ти, це дрібниці. Але люди потребують будь-якої допомоги. І такої в тому числі. Нас приспали. Невже ти не розумієш? Приспали політичними шварами і шоу стеженням за реформами і змінами портфелів, тарифами, цінами і тим, що там робиться у сусідів, чи валяться вони чи ні, мінськими угодами і всім рештою. А ми, ті, хто тут, забуваємо, що нічого ще не скінчилося, що там так само стоять наші військові, підриваються на розтяжках, хворіють і хочуть додому. І у них, у них так само болять і псуються зуби. Можеш сміятися скільки завгодно, але я зв'язувалася зі шпиталями.